Povestea vieții mele, pista 48 Într-un sat găsi un mic dâmp, pe vârful căruia se înălța o bisericuță. Clopotul suna cu glas răgușit. Pe tăpșanul din jurul bisericii fusese la aduși și culcați la soare toți cei ce nu erau Și Șiruri adevărate de schelete, trecui încoace și încolo printre ei, împărțind daruri din plin. Era foarte cald. Erau câteva sute și soarele mă orbea. Toți voiau să mă aibă îndată lângă ei și nu încetau să mă strige din toate colțurile deodată, întinzându-și mâinile osoase, parcă ar fi vrut să mă apuce și să mă țină pe loc. Tocmai când era să plec, una din aceste stafii străvezi, se ridică șofăind în picioare și mulțumit mulțumi pentru că venisem să-i văd în mizeria lor în această duminică a Paștilor, apoi căzui iarăși înapoi printre tovarășii lui culcați la pământ. Soarele începuse să apună, dar ei toți stăteau întinși ca niște umbre, iar ultimele raze de lumină păreau că se adunaseră toate pe rochea mea albă, așa încât o luminau și o făceau să strălucească asemenea unei flăcări. Îmi părea rău să-i las, ochii mi se umpleau de lacrimi și simțea atunci, cum am simțit adesea, că trecea de la inima mea la alor și de la alor la a mea ceva temeinic și aproape sfânt, ceva puternic ca soarta. Când părăsi satul, alergară după mine copiii și mă umplu cu mari mânunchiuri de ciuboțica cucului. Mărturisesc că la sfârșit eram cu adevărat sleită de puteri și grozav de însetată. Mi se spune că nu mă păzesc destul și că mă ating prea mult de bolnavi. Îmi dau seama că nu sunt destul de precaută, dar cum se arăcea cea mai mică șovăire sau fereală când ei suferă atât de cumplit? Nu pot decât să-mi deci, de în Dumnezeu să mă ajute să trec prin toate primejdile, fără să prind molima. Dacă am început să cred că acum pot fi în adevăr de folos sării mele, apoi de cea mai mare însemnătate să rămână neștirbită orice fărâmă de curaj. Dar de bună seamă nu e plăcut să te gândești că mușcătura unui simplu păduche ajunge ca să doboare pe omul cel mai voinic. E aproape cu neputință să te ferești de păduchi, când trebuie să intri mereu prin acele nenorocite bordee. Drumul până în sat e îngrozitor, astfel încât dusul și întorsul n-a fost un lucru tocmai ușor. Când trecui prin Voinești, m-au oprit din drum doctorul francez Iumber și ofițerii regimentului de artilerie, pe care îl vizitasem de curând. Îmi ieșit înainte pe șosea și stătui puțin de vorbă cu ei. Iumber îmi spusese că hotărât mortalitatea începuse să scadă. Se cunoștea că era încântat să mă vadă și iar me anunță că botezase marele spital organizat de dânsul, Spitalul Regina Maria. Se vede că și el face parte din acei republicani care au înțeles că o regină este ceva mai mult decât un rău necesar. Aceasta mă face să zâmbesc. Iași, sâmbătă 9, 22 aprilie 1917 Petrecu o după amiază încărcată de treburi la școala mea prefăcută într-un azil de orfane. După ora 10, veni prințul Știrbei să mai echipzuim în privința chestii agrare, care îi umpluse pe toți de înfigurare. El pregătește toate documentele de care va avea nevoie regele când se va întâlni cu miniștrii lui, așa încât să poată întâmpina orice împotrivire a lor. Avea foarte puțin răgaz, astfel încât n-a voi vreme să duc până la capăt convorbirea care mă interesa mult, că cerea vorba de o prefacere din temelie. La masă l-am primit pe noul ministru de război rus, Butchikov, om cam în vârstă, cu ochelar și cu înfățișare simplă. A fost pentru mine o clipă apăsătoare. Mă cuprindea o simțire ciudată lângă acest om priceput, care înfățișa noua ori înduială a lucrurilor și care ajutase la răsturnarea celor din familia mea. Trebuie să recunosc că era prea de unor sentimente ce se ciocneau între ele. O adâncă în vrăjbire, amestecată cu o oarecare curiozitate, un soi de admirație latentă, îmbinată cu o repulsie firească la o ființă din clasa mea, față de cei ce caută să o răstoarne. A fost un prânz ciudat și eu eram plină de o așteptare înfigurată. Brătianu cu soția sa, Vintila Brătianu, Barbuștirbei și Enrica Targi erau și ei printre oaspeți. Trebuie să mărturisesc că Gucicov era foarte plăcut la vorbă. Cred că dacă întâlnirea ar fi fost mai puțin publică, mi-ar fi spus mult mai multe. Lucrurile însă, fiind de așa cum erau, trebuia să pășesc cu chip zoială, căci situația era foarte neobișnuită, ca să nu zic mai mult. Îmi spuse vorbe plăcute și, printre altele, că știa cum lucrez din răzputeri pentru poporul meu și că țara mea mă iubește. Îi răspunsei că, în adevăr, poporul meu mă iubește și că îl iubesc și eu. Cât despre munca mea, era numai o părticică din ceea ce aș fi dorit sau ce ar fi trebuit să îndeplinesc, dar împrejurările erau anevoioase în biata noastră țară greu încercată. Pe când vorbeam, îmi treceau prin fața ochilor multe și nenumărate priveliști de suferință, grozave vedenii de durere. După masă îl întrebai dacă sora mea era în afară de primejdie. Îmi răspunse că acum așa era, dar că la început soarta ei fusese în grea cumpănă arăta un nețărmurit respect pentru sora mea. Regele primise în audiență pe Gurcicov înainte de cină. Vorbise și față de rege foarte deschis și spusese că cele ce se întâmplă nu au putut fi împiedicate. Împrejurările au făcut ca lucrurile să iasă altfel de cum le plănuiseră el și colegii lui. Ei au dorit și hotărât numai abdicarea țarului în favoarea fiului său, dar faptele i-au depășit. În clipa de față, situația a înfățișat tot ce putut să răi salva în aceste timpuri haotice, iar nu ceea ce doriseră. Așa se întâmplă cu revoluțiile. În ciuda unui sentiment firesc de repulsie, mi-ar fi plăcut să vorbesc mai mult cu Gucicov, dar am avut prea puțină vreme, căci el pleca mai de dimineață decât mine. La zece și jumătate am plecat la roman. La gară am fost întâmpinați cu puternice urale, decete de soldați ruși și români. Roman, luni 10-23 aprilie 1917, o zi fără răgaz la Roman, spitale de dimineață și până seara, o adevărată zi de regină. Am început de pe la 9 și prima mea vizită a fost la Spitalul cel Mare, condus în parte de Crucea Roșie Engleză, sub îngrijirea a doi doctori uriași, prietenii mei, frații, fiți William, ajutați de o întreagă organizație engleză și de câteva infirmiere rusoice. Au pe seama lor catul de jos, iar catul de sus e condus de bunul nostru doctor Mârzescu. E un spital foarte mare și am petrecut vreo două ceasuri, umblând numai printre bolnavi. Se răspândise o atmosferă de bucurie sărbătorească. Vedeam că prezența mea le făcea mare plăcere. În deopște simte acum că se ridică spre mine, din inima poporului meu, un val de caldă iubire, ceva plin de o nespusă și temenică înfiorare, care devine din ce în ce mai trainic cu cât trece vremea. Trag nădejde că nu e numai o părere înșelătoare și, ținând în seamă darul adânc, l am de a simți atmosfera, nu cred că mă înșel. Bineînțeles, împărți tot soiul de lucruri printre bolnavi și răniți și dădui câte o fotografie cu iscălitura mea tuturor infirmierelor și doctorilor, precum și ordonanțelor lor. Toți englezii străluceau de bucurie. Vizita mea a fost pentru ei o însuflețită în și am fost primită, cum s-ar zice, cu brațele deschise. De acolo m-am dus la spitalul înșghebat de doamna Averescu, în niște căsuțe bătrânești foarte frumoase, curat văruite și având ziduri nemaipomenit de groase. Aici toți erau atât de mândri de hrana lor bună, încât mi s-a dat și mie să gustă o minunată iachnie, făcută din carne și orz. Vremea era înspăimântătoare, era frig și ploaia nu s-a oprit o clipă. M-am repezit înapoi la tren ca să mă odihnesc puțin și apoi să dejunesc cu doamna Nevruze Can, o doamnă armeană plină de bunăvoință. Se oferise să găzduiască pe cei doi uriași, frații Fitzwilliam, Uiream, ceea ce era cu atât mai îndurășător cu cât doamna Nevruze, de când pierduse pe rând pe toți membrii familiei pe care îi iubise la nebunie, închisese una câte una camerele din casa ei, închinate fiecare amintirii câte unei ființe dispărute. Această hotărâre era plină de duioșie, deși, de bună seamă, lăsa puține camere deschise pentru folosul zilnic. Numai, numai iubirea ei pentru regină a putut să o facă să treacă peste aceste hotărâri și să deschidă ușile casei unor străini, folositori țării și care aveau nevoie de găzduire. În urma acestora, binevoitoarea pusnică, semănând într-o ca castatură cu regina Victoria, ajunsese un soi de mamă pentru cei doi englezi, ale căror, chip și înfățișare, păreau ale unor școlari crescuți prea înalți. Mergea cu ei peste tot, încât părea o cloșcă ocrotitoare și grijulie. Dana Nevruze, văduva unui diplomat, ocupase în tinerețe un loc înalt în societatea din Constantinopol. Când a apărui în casa ei, primirea ce mi se făcu îmi aduse lacrimi în ochi. Mi-a dat să înțeleg că era de ajuns să fiu de față ca să se întâmple minuni, și că toate lucrurile doamnei nevruze îmi erau la dispoziție. Casa ei, inima ei și până și viața ei. Întinsese pe scaunul pe care ședeam, ultima rochie de bal ce o purtase, rămășița strălucirii trecute. Era de atlas cenușiu, presărată cu flori de argint. Servitorii ei se apropiau de mine ca de o zeitate. Nu mi era ușor să mă servesc din farfuriile ce mi se ofereau, căci li se băgase bine în cap ca nu cumva să se apropie prea mult de mine pentru a nu cădea în primejdea de a se atinge de persoana mea regală. Rezultatul a fost că ei stăteau la o distanță atât de cuvincioasă încât abia puteam să ajung până la bucatele ce mi se aduceau. Când era vorba să-mi fie prezentat cineva, doamna Nevruze se apropia de scaunul meu, făcând o serie de reverențe. Aceasta încurca întrucâtva pe cei prezentați, căci le era greu să se țină în pas cu ea, iar mie însă nu -mi părea ușor să împotrivesc fața după împrejurări. Doamna Nevruzecan e fără îndoială o persoană cum nu întâlnește în fiecare zi și trebuie amintită ca ceva fără seamăn. Îndată după dejun am plecat să vizite și alte spitale. Printre ele vizitai și unul condus de propria mea organizație, Regina Maria, și sfârșit, prin vizitarea spitalelor de tifici care se aflau la marginea orașului. Aici erau toți soldații foarte greu bolnavi și starea de lucruri foarte nemulțumitoare. În fie pat zăceau cel puțin doi, dar era vădit că se făceau cele mai mari strădanii ca să fie îngrijiți cum se cade. Se vedea că sunt bine căutați, în ciuda mizeriei ce nu se putea înlătura. Aici, poate mai mult decât oriunde, a fost binevenită vizita mea, iar acaderele mele au fost primite cu atâta plăcere încât a trebuit să fac a doua oară ocolul paturilor, ceea ce nu era puțin lucru, deoarece erau mai multe sute. Ploa îngrozitor și trebuia să not prin curți noroioase, astfel încât mă întorceam la doamna Nevruze într-o stare de plâns. În mai multe spitale am dat peste prizonieri germani. Mă primeau cum să trăiți, învățat pentru această împrejurare. Le dădeam aceleași lucruri ca și propriilor mei soldați și stăteam de vorbă cu fiecare, întrebându-i de lor de baștină, de familia și de caminul lor, etc. Arătau tot atâta nerăbdare să mă vadă ca și proprii mei supuși. Am încercat să-mi mai potrivesc puțin toaleta, căci gazda mea plină de însuprețire adunase un care număr de persoane ca să-mi fie prezentate la ora ceaiului. Mai ales doctori, precum și câțiva membri ai familiei ei rămași în viață. Mi-a servit o prăjitură cât se poate de bună, făcută din foițe de pastă subțire, puse unele peste altele și presărate cu migdale și miere. Era ceva cât se poate de lipicios și de gustos și mi-a plăcut foarte mult. Îmi dădui o steneală să fiu zâmbitoare față de toți cei din jurul meu, în timp ce înghițeam cu poftă această creioasă prăjitură. Apoi a trebuit iarăși să plec, de data asta, la spitalul militar și astfel terminai colindul acestei zile pe la 7.30, când mă întorsai la vagonul meu. Pe când îmi luam cina, băgai de seamă cu o imensă ceată de soldați ruși se adunaseră pe peronul gării în fața vagonului meu. Trebuie să amintesc că la Roma în soldații ruși ajunseseră foarte răzvrătiți, Ba mi se dăduse chiar sfatul să nu vin aici din pricina unor manifestări dușmănoase, ce făcuseră cu câteva zile în urmă când întorseseră pe dos portretele noastre din unele clădiri publice, declarând că nu mai sunt regi, nici regine. Prezentăm câteva date suplimentare cu privire la propaganda bolșevică din Moldova anului 1912. Simptome alarmante începură să se arate chiar la noi în țară. Soldații ruși, amestecându-se întrepurile românești, criticau regimul monarhic și organizația de stat română și începură să facă propagandă în armată și populație, excitându-le împotriva guvernului român și invitându-le să pună mâna și să împartă pământurile. În puțin timp se ajunsese ca soldații ruși să nu mai păstreze nicio rezervă față de țara care i-a dăpostea. Făceau manifestații pe stradă, în cortegii, cu drapelele roșii desfășurate, purtând pancar de culozinci revoluționare. Ziua de 1 mai a fost sărbătorită printr-o mare întrunire la Socola, urmată de o manifestație pe străzile iașilor. Prezidentul Comitetului Frontului, un tânăr voluntar, într-un discurs atâțător, declară că datoria a poporului liber rus este de a detrona pe rege și a transforma România în Republică Democrată. Manifestanții au atacat închisoarea și au pus în libertate pe agitatorul de origine bulgară Rakovski. Soldații ruși anunțară că pentru ziua de 6 mai se pregătește o acțiune împotriva regelui și a guvernului legal. De aceea s-a crezut prudent ca regele să se găsească în această zi în mijlocul soldaților săi din armata a doua. Manifestații similare s-au făcut și în alte orașe ca Roman, Bacău, Tecuci, Galați și așa mai departe. Se căuta a se atrage și soldați români în campania pentru încetarea războiului și pentru revoluție socială. Succesul acestei propagande a fost însă minim. La Bacău, lucrurile au luat o întorsătură mai gravă. S-au făcut arestări și condamnări ale câtorva locuitori sub acuzarea de conspirație și spionaj. La protestele guvernului român și ale șefilor misiunilor aliate, generalul Șcerbacev a dezaprobat aceste incidente în termenii cei mai energici și a interzis categoric soldaților ruși să se amestece în afacerile interioare ale României. Constantin Chirițescu, opere, citat, volumul 2, pagina 25. Eu le-am răspuns că atâta vreme cât sunt regina României, voi merge pretutindeni prin țara mea cât voi pofti și nu voi sta închisă în casă din pricina unei cete de ruși gălăgioși. După cină mă apropiei de fereastră și văzui în fața mea o mulțime de chipuri, unele încruntate, altele îndobitocite, altele blajine și lipsite de orice expresie. Fumam o țigară și privind adunarea de revoluționari, îmi veni deodată pofta să îmblânzesc pe acești bolșevici. Întrebai pe Balif câte pachete de țigări mai avem și Balif îmi răspunse că mai avea în rezervă câteva sute dacă va fi nevoie. Aplecându-mă peste fereastră, oferi un pachet de țigări omului care sta mai aproape. El se întoarse posa cu spatele. Atunci întinsei pachetul de țigări disprețuite altui om, care le primi cam cu sfială. Într-o clipă se ridica să mine mai multe mâini, iar eu, peste capul unora, aruncam micile pachete celor care mi le cereau. Urmă o adevărată îmbulzeală spre fereastra mea, fiecare fiind odată aprins de dorința de a-mi primi darurile. Stătuit timp de vreun sfert de ceas la fereastră și până la sfârșit, arunca țigări aproape tuturor celor adunați acolo. Aruncarea și prinderea ajunsese un adevărat joc. Eu una petreceam de minune, iar ei înțelegeau că din partea mea nu era condescendență, ci o sinceră dorință de a le face plăcere, dorință de care se molipseau și ei. Acum nu mai rămăsese nicio față încruntată în acea grămadă omenească. La urmă ridicai mâinile, arătându-le că sunt goale și că nu mai avem nimic de dat. Și atunci se înălțară mii de urale puternice din mii de găclejuri pentru Regina României. Tocmai mă pregăteam să mă duc la culcare, când fui rugată să mă mai arăt o dată, și văzui sub fereastra mea un ofițer care fusese ales de soldații lui să-mi aducă mulțumirile tuturor. Astfel se sfârși o zi lungă și obositoare, după care patul mi se păru moale și odihnitor. Bacău, marți, 11-24 aprilie 1917 Încă o zi mai mult decât obositoare. Am plecat de vreme ca să vă defil în câteva companii cu tunuri de munte, care au trecut prin fața mea împroșcând noroi din toate bălțile de pe străzile Bacăului. Prin același soi de bălți a trebuit să not și eu toată ziua, colindând pe la nenumărate spitale. Ploaia n-a încetat o clipă. Din fericire, puteam cizme înalte. Generalul Averescu are aici comanda, iar soția lui, neîntrecută organizatoare, a făcut minuni în ciuda împrejurărilor cât se poate de grele. N-aș putea pomeni de toate spitalele pe care le-am inspectat. Pot să spun numai că am străbătut kilometri și pe unde mă duceam împărțeam bomboane, țigări, cruciulițe și iconițe, Ba uneori și cărți ale mele pe care soldații le cer cu multă căldură M-am dus să vizitez și un atelier înființat de doamna Aberescu Pentru femeile care își au soții pe front Am dejunat cu Aberescu în căsuța frumoasă și curată în care ne-a găzduit Mărturisesc că a fost o mare ușurare să mă pot odihni după atâta alergătură Am mă apleca asupra fiecărui pat devine în cele din urmă foarte obositor pentru spatele meu mi s-a servit un dejun cât se poate de bun, la care s-a vorbit mult și îndeosebi despre chestii militare. Înainte de a pleca, am avut lucru neobișnuit, o odihnă de jumătate de ceas, în timpul căreia am stat întinsă drept pe spate, pe patul din odaia ce mi se pregătise. Vinele îmi zbucneau și mă durea capul, dar când venit ceasul plecării, mă simțiai iarăși bine de tot. Întreaga amiaze a fost întrebuințată de asemenea pentru vizitarea spitalelor rând pe rând. La ora șase m-am întors acasă să-mi iau ceaiul, la care doamna Averescu invitase multe doamne, câțiva doctori și ofițeri. Îmi adunai toate mințile, ca să zic așa, în lăudabil de a fi zâmbitoare și plăcută. Generalul Averescu și cu soția lui muncesc minunat, mână în mână. Ea e pentru dânsul de un neasemănat ajutor. Totuși rămâne modestă, nu se arată niciodată în locul lui, și trăiește numai pentru a face bine. Casa lor e cât se poate de îngrijită. În seara aceasta am poftit pe Averescu la cină în trenul meu. Am discutat despre război, politică și situația Rusiei. Ne-a mărturisit fiecare nădejdile și temerile. E totdeauna o plăcere să stai de vorbă cu Averescu și simt oarecum că și el are încredere în mine. Patul mi-a părut și în seară un liman binecuvântat. Onești, miercuri, 12-25 aprilie 1917 A fost o zi de bunăvoie și de înflăcărare. O zi care mi-a încălzit inima și mi-a dat curajul să muncesc mai departe și să mă îndeplinesc nenumărate îndatoriri. Proase toată noaptea. Dimineața, deși fără soare, era luminoasă și făgăduia mai târziu să se facă și mai frumoasă. Ca de obicei, plecai de dimineață și mă dusei până într-un loc din Onești, unde se clădise primul spital, Regina Maria. Nu mă așteptam la o asemenea primire. Îmi sem că aveam numai să-mi vizitez spitalul, dar n-a fost deloc așa, ci am fost primită de trupele române și rusești și de nenumărați ofițeri francezi, cu toate onorurile ce își poate cineva închipui. M-a întâmpinat generalul Grigorescu, generalul Eremia Grigorescu, 1863-1919, unul dintre comandanții militari de frunte ai Armatei Române. Conducătorul luptelor de la Mărășești, numit pentru aceasta eroul de la Mărășești, a avut un rol hotărător în victoria țării noastre asupra germanilor. Ministrul de război și ad interim la industrie și comerț, în guvernul prezidat de generalul Constantin Coandă. Averescu venise cu mine de la Bacău. La gara era o gardă de onoare, iar la omnești găsi trupele înșirate într-un imens pătrat. Toate lucrurile fusese la împodobite de către țăranii din sat, într-un chip ce-ți mergea la inimă. Aceștia mi-aruncau flori în cale pe oriunde treceam. Începurăm printr-o slujbă religioasă urmată de o cuvântare foarte îndurășătoare, ținută de generalul Grigorescu, care vorbește foarte bine și știe să-și aleagă cuvintele. După aceea mi-au fost prezentați nenumărați doctori și ofițeri francezi, precum și o mulțime de ofițeri ruși. Urmată de toți acești domni, vizitai spitalul, care e condus în totul de organizația mea Regina Maria și al cărei șef este Jean Crisovelloni. Era și el acolo, dar rămânea sfios, în umbră și lăsa celorlalți toată cinstea. Mi-a făcut mare plăcere să găsesc toate într-o așa săvârșită ori înduială. Trimisesem o cantitate atât de mare de provizii încât nu duceau lipsă de nimic. Doctorii francezi par a fi oameni foarte practici, vorbă puțină și muncă multă. Am dat câte ceva fiecărui bolnav, fiecărui agent sanitar, iar tuturor doctorilor și ofițerilor de altă naționalitate, câte un mic portret de-al meu iscălit. Starea sufletească a tuturora era plină de înflăcărare. Se părea că un soi de bucurie neînfrânată umplea toate inimile. La amiază fui dusă cu tot alaiul la un umbrar de lemn, unde se întinsese o masă îmberjugată. Trecui în pas de marș printre două rânduri de soldați și de Țărange. S-a ales pentru dejun un loc îngântător pe malul trotușului. Pe vremuri trebuie să fi fost acolo o pădurice, acum însă rămăseseră numai câțiva pomi. Rușii tăiaseră destul de mulți, totuși a mai rămas un colțișor foarte frumos. Dejunul a fost lung, însă cât se poate de vesel și de însuflețit, bape la sfârșit, ajunsese chiar cam zgomotos, căci fiecare dădea drumul veseliei și entuziasmului său, fără a-i mai pune frâu. Bineînțeles, s-au rostit o mulțime de cuvântări. În mijlocul mesei s-a sculat deodată un bătrân colonel francez și a recitat niște versuri ce compusese în cinstea mea. Ne-au cântat neîncetat muzici de tot felul, muzică militară, lăutari soldați, țigani, apoi un cor de soldați ruși și altul de femei. Veselia părea că n are sfârșit. Era întâia oară de la moartea lui Mircea când luam și eu parte la ceva veselitor și descoperi că între lacrimi și zâmbete nu e mare depărtare. Dar nu mă puteam opri de a mă simți mișcată când vedeam că prezența mea era numai izvor de mulțumire. Un ofițer polonez, un conte, care chiar înainte de dejun pusese cu greu stabilă entuziasmului său și care mă urmase prin toate spitalele ca un câine plin de adorare, după dejun nu se mai putu stăpâni și o năpădi pe Simca cu sirea a tot ceea ce simțea pentru mine. O asigură că nu va părăsi România până nu va fi recucerit Bucureștiul pentru regină, că măcar de-ar fi el atunci în mormânt, tot va ști ceasul când mă voi reîntoarce în capitala mea. Și chiar de sub pământ se va bucura împreună cu noi Fusese cuprins de lirism și de extaz și în cele din urmă la plecare Pe când îmi luam rămas bun de la ofițeri, entuziastul gentil om, Puse un genunchi în pământ ca să-mi sărute mâna Fără să mai țină seamă de publicul ce ne înconjura Nici de noroiul de pe jos Și mă asigură că aceasta fusese ziua cea mai sfântă din viața lui de la Onești mă dusei la capătul satului, unde se află frumoasa și vechea mănăstire a Cașinului, la poalele unui dal. E înconjurată de ziduri ca o cetate și e foarte aproape de front. Aici mi s-a făcut o primire tot atât de însuflețită de către o mulțime de soldați, de sub ordinele colonelului Rujinski, vechiul meu prieten din zilele Holerei. De câte ori văd un regiment cu flori sau cu ramuri vers la chipiu, știu că e regimentul lui Rujinski căci în pe soldați să se împodobească astfel în amintirea timpului ce l-am petrecut împreună în lagărul de holerici, când aveam obiceiul să împarți flori oștenilor lui. Toți erau așezați într-un șir lung până la apritvorul vechi mănăstiri. De partea cealaltă au fost înșirate toate femeile din sat adunate acolo și pe când pășeam spre vechea clădire, peste niște scoarțe viu colorate ce fuseseră întinse în fața mea, Femeile îmi apucau mâinile să mi le sărute, iar de partea cealaltă soldații îi în urale. Astfel înaintea într-un alai triunfal până ajunsei la vechiul portal. A fost una din primirile cele mai frumoase și însuflețite. Peste tot, frageda verdeață a primăverii și pomi eroditori în floare. Ca decor, dealuri păduroase învăluite în ceață și mai departe, linia albastră a munților înalți. Înăuntrul vechi împrejmuiri, fui întâmpinată de preoți în veșminte strălucitoare. Mă dusem în biserică să ascult un scurt tedeun. Strana mea închip de tron era împodobită cu flori albe de cireș și podelele erau acoperite pe de a cu petalele lor. Peste tot vedeam înduioșetoarea strădanie de a mă primi cum se cuvenea și nu scăpam din vedere nici cel mai mic amănunt. Ieșind din biserică, băgai de seamă un mormânt proaspăt la umbra unui zid vechi, și când întrebai cine era îngropat acolo, mi se spuse că era un locotenent foarte tânăr căzut în una din ultimele bătălii. Păgădui că voi pune să se așeze o cruce în amintirea lui și răspândi pe mormânt toate florile câte le aveam în brațe. Când mă întorsi, după cele trei zile petrecute printre soldații și spitalele de pe front, aflai că regele izbutise întrucâtva să aducă o împăcare între liberalii și conservatorii din guvernul său. Aceștia nu se înțelegeau în ceea ce privește problema agrară ridicată de rege prin proclamația sa către soldați, cărora la întoarcerea lor acasă li se vor împărți pământuri luate din marile proprietăți. Promisiunile cuprinse în proclamația de la 23 martie 5 aprilie sunt reluate de rege la 23 aprilie 6 mai 1917. Aceasta era o nemaipomenită transformare, iar conservatorii, fiind în bună parte mari proprietari, considerau că șerfele ce li se cereau erau însemnate. Starea de lucruri din Rusia se înrăutățea mereu, ceea ce îngreuna în mod tragic situația noastră. Teama noastră cea mare era că germanii, într-un chip sau altul, se vor folosi de aceste împrejurări, de a căror agravare ei erau fără îndoială vinovați. Activitatea am devenea din ce în ce mai mare. Îmi plăcea să mă închipui că nimic nu putea istovi puterile. Iar dacă trupul meu dădea vreodată semne de oboseală, mă simțeam cuprinsă de necaz, căci nu voiam să mă dau în să nici măcar o zi. Uneori simțeam, ici și colo, câte o durere, câte un junghi, pe care însă hotărâsem să le nesocotesc fără milă. Pe lângă îndeletnicirile mele din afară și audiențele cele dădeam de conținut. Mai scriam și articole pentru ziarul soldaților, precum și o carte minunată, țara mea. Deosebit de toate acestea, îmi țineam la zi jurnalul, cu multă siguranță și într-un cuvânt, împuneam la încercare forța de rezistență până la ultima sforțare. Se ivise în viața noastră încă o altă grea încurcătură. Soldații ruși începuseră să răsă se arate nesupuși și mereu se zvonea că aveau de gând să pună la cale ceva împotriva regelui. Deși unele regimente puteau fi încă stăpânite, cele mai multe își înlăturaseră ofițerii și luaseră în mâna lor comanda. Până acum se arătau încă potoliți, dar numărul lor imens era o amenințare, deoarece disciplina se destrăma din ce în ce. Situația devenea tot mai încordată. Trebuia să procedăm cu multă chipzoială ca să nu le aprindem în verșunarea prin măsuri de represiune. Pe de altă parte, nu se putea cere de la noi să stăm liniștiți și să ne lăsăm amenințați de cei ce ne fuseseră până atunci aliați. Acestea se întâmplau în timpul guvernului lui Kerensky, când nimeni nu știa în amănunt ceea ce se petrecea în Rusia, și nici ce întorsături vor lua lucrurile. A. F. Kerenski, 1881-1970, prim-ministru al guvernului provizoriu rus, iulie-noiembrie 1917 veni să răvești despre unele izbânzi ale aliaților, dar aceștia erau departe la celălalt capăt al Europei, pe când Rusia era o apropiată și înspământătoare realitate. În acea imensă țară, plină de întuneric și de mister, orice ce se putea întâmpla. Iași, vineri, 14-27 aprilie 1917. Zi de audiențe, una din acele zile în care nu pot nicio clipă să stau jos și să gândesc. Pe lângă asta s-au ivit în casa mea și niște neînțelegeri, care trebuie cercetate mai de aproape, pricinuite de oameni care nu sunt în stare să trăiască la oaltă în pace. Am primit o delegație militară din partea unui regiment pe care îl vizitasem în ziua de Paște și nu fusese mulțumită de felul cum erau îngrijiți soldații. Delegația venise să facă amandă norablă. După dejun, făcui o plimbare călare cu alis Cantacuzino. Eu călăream pe ardeal, care era cam prea odihnit, și trăgea de hățuri cât putea. În drum spre casă m-a apucat deodată un lumbago cât se poate de dureros, așa încât a trebuit să mă opresc din galop. Toată seara avui dureri mari, de câte ori încercam să mă mișc. S-a nimerit cât se poate de rău, căci am foarte mult de lucru și nu pot merge șchiopătând. Am nevoie de întreaga în forță fizică și de toată energia morală. Eram adânc tulburată, dar prințul știrbei care venise la ceai Mă mustră pentru că priveam drept ceva tragic, un lucru atât de nensemnat Orice ne-a ajuns fizic îmi pare o scădere După ce sfârșim un capitol din cartea mea cea nouă, ca să-l dau lui Iorga Mă dusei la culcare, suferin grozav Iași, sâmbătă 15, 28 aprilie 1917 Mă deșteptai cu dureri, mi cât se poate de greu să mă mișc Toată partea stângă de la mijloc în jos e înțepenită din pricina unei dureri sfârșietoare. Am măsculat de pe scaun sau asta jos e un chin. Când umblu, nu sufăr, dar pot mărturisi că de mi azi din cap, chiar coroana, n-aș putea să mă aplic soridic. Trebuie să fie o sciatică. Totuși m-am sculat pe la 10 și m-am dus să văd pe Rosetti și să-i duc un mănunchi de mărgăritare minunat de frumoase. Am luat cu mine pe Balif pentru că e foarte bun prieten cu Rosetti. Bietul Rosetti se întoarce de departe, dar se însănătoșește văzând cu ochii. S-a schimbat mult bietul om, totuși e foarte mulțumit când mă vede. Am stat câteva vreme de vorbă cu el, dar am avut grijă să nu-l obosesc. Familia lui mă asigură că mie îmi datorește întru câtva vindecarea, căci de nu l-aș fi găsit atunci în acel sat părăsit, ar fi fost prea târziu ca să fie adus la un spital și să-i putem scăpa viața. Urcarea și coborârea din automobil îmi pricinuiește dureri sfârșietoare. La jumătate am primit pe Vintilă Brătianu, care venise să stea de vorbă cu mine despre niște societăți și instituțiuni. Vintilă I.C. Brătianu, 1867-1930, om politic liberal, economist. Din 15 august 1916 ocupă în mai multe rânduri portofolii ministeriale prim-ministru, Într-o 1927-1928, fost primar al Capitalei. Era un om de o recunoscută integritate morală, demonstrând o extremă severitate în ceea ce privește cheltuielile statului în înaltele funcții pe care le-a avut. E un om încăpățânat în discuții. părăsi gândul de a mai merge după prânz la vila Greerul, căci suferea prea mult. Așadar, rămăsi acasă și mă apucai de scris. Mai târziu a venit Ionel Brătianu să-și i-a rămas bun, deoarece pleca în Rusia, de data asta cu totul fără voie. Se arăta pesimist și abătut. bătut. Însoțit de generalul prezan Ion I.C. Brătianu, întreprinde o a doua vizită la Petrograd, în a doua jumătate a lunii aprilie 1917. Întrucât toate angajamentele încheiate cu demnitarii fostului regințarist trebuiau reînnoite, în condițiile create de izbucnirea Revoluției Ruse. Am primit vești de la Lua Führer, care pleacă în America, de unde nădăjduiește să-mi primită multe provizii pentru spitalele mele. Sper că nu va pieri în urma explozii vreunei mine. E o prietenă plină de entuziasm. N-am putut găsi niciun fel de a ședea în care să mă simt bine. Aceasta mă că căci am nevoie de toată puterea mea. De ce să mă trădeze trupul tocmai în asemenea clipe? Iași, marți, 25 aprilie, 3 mai 1917 Astăzi, pentru că veștile din Rusia n-au fost atât de îngrijorătoare, m a hotărât să plec cu Baliv și doamna Antonescu spre un sat depărtat care are nevoie să fie ajutat, deși s-a trimis acolo, de vreo 10 zile, un doctor priceput care încearcă din toată inima să aducă lucrurile pe calea cea bună. Doamna Antonescu, soția lui Victor Antonescu cu ajutorul, totdeauna bine echipzuit al lui Balif, trimisesem dinainte multe provizii ca să nu ajung cu mâinile goale. O parte din drum a fost minunată căci trecea printr-o pădure frumoasă, proaspăt înverzită, dar erau mai multe hârtoape decât își poate cineva închipui. Vremea totuși era minunată, nici caldă, nici rece, cu cer albastru și soare mult. Am prânzit pe drum, în pădure, nu știu unde Apoi tot înainte până la satul pe care voiam să-l inspectez Găsia acolo în adevăr cea mai desăvârșită mizerie Nu aveau de niciunele Se își un spital într-o școală care era și teatru Și drept culme a grozăbiei, muribunzii fusese răculcați pe scenă Nu era niciun petic de rufărie, așa încât soldații zăceau în uniforme Era o priveliște îngrozitoare Umblai de colo-colo printre ei, spunându-le pe cât puteam vorbe de mângâiere, dar din nenorocire mulți din ei nu mai aveau nevoie de nicio mângâiere. Mă opri și lângă convalescenții se stăteau afară la soare și se bucurau mult de țigările și bomboanele mele. Din fericire adusesem o mulțime de lucruri, începând cu rufărie și terminând cu deale mâncării, de la unt și brânză până la zahăr, ceai și rom, tosul de legume uscate, Bune de făcut borși, precum și pește sărat, slănină, etc. Toate acestea veniseră din Rusia, căci își cu mare greutate un transport regulat de provizii. credința-ai doctorului această comară și îl rugai să o parte după nevoie și bolnavilor din sat, care prinseseră groasnica molimă. Mă dusei să văd o familie unde și bărbatul și nevasta zăceau de tifos într-un pat la un loc cu copii, căci toată casa era de mărimea unui dulap. Încercai să vorbesc cu ei și să le spun că vor fi ajutați, dar erau prea amețiți de boală ca să mă poată înțelege. Cei doi copii, cu toate că stau înghesuiți lângă ei, nu prinseseră boala. Lucru ciudat, se pare că rare ori se mă lipsesc copiii de tifos. Din acest sat, mersei înainte până la Țibănești, moșia lui Petre Carp, unde altădată Nando avea obiceiul să meargă la vânătoare. Am vizitat și aici bolnavii. Zăceau niște corturi foarte joase ceea ce îmi îngreuna mult trecerea de la unii la alții, căci trebuia să mă plec și totodată să împart lucrurile ce adusesem. Drăguța și mica doamna Antonescu se vâra fără frică pretutindeni după mine și mi era de mare ajutor. E o femeiușcă blândă și bună și o și fără seamăn, deși e foarte spioasă și modestă. Am pentru ea o adâncă afecțiune. Am intrat și în casa lui Carp. Acolo locuiau niște ruși. Ce ironie! Carp totdeauna a urât peruși. M-am dus la mormântul fiului său, Petre. Făcea parte din regimentul meu și a fost ucis, înainte chiar de căderea Bucureștilor. Mi se pare că era preferatul mamei sale, care acum e despărțită de mormântul lui, cum sunt și eu de a lui Mircea. În numele ei puse pe mormânt un mănunchi de flori. Bali propuse să ne ducă acasă pe alt drum, zicând că e tot atât de bun și poate chiar ceva mai scurt. Dar se vede că drumul se schimbase de cum a fost în vremurile bune, că cerea ne mai pomeni de greu. Ne-au trebuit trei ceasuri ca să ajungem acasă și am fost druncinați fără milă de la început până la sfârșit. Într-un rând, am rămas înțepeniți într-o parte mlăștinoasă a satului, unde cu toată vremea uscată noroiul îți venea până la genunchi. Au trebuit zece boi ca să ne scoată din mocilă. În timpul acestei opriri, băură oceașcă de ceai și eu împărțit ranilor cozonac, Zahăr și țigări. Dădui și niște cruciulițe copiilor, ceea ce păru că îi încântă. Am totdeauna mâinile pline în zilele de azi, singura mea plăcere fiind să dau, să dau, să dau. Un căruțaș bătrân, cât se poate de nostim și pitoresc, cu părul cărun și vălvoi, care privea la această scenă, îmi spuse că mă mai întâlnise altădată și că văzuse din depătare cum împărțeam zahăr la soldații. Părea încântat că mă vedea mai de-aproape. Era zâmbitor, voinic și prietenos și primi cu bucurie țigările, zahărul și o cruciuliță de purtat la gât. Ajunse să rămâ la ora șapte, mulțumite de ziua noastră, dar frunte de multele zdruncinături. Se vorbește la Iași că rușii răspândesc foarte mult ideile lor de comunizare. Iași, 26 aprilie 9 mai 1917 la orele 11 dimineața intra Aniaș regimentul 9 vânători în frunte cu colonelul Rasovicianu. Am vizitat după masă la patru acest regiment la Copou. Eram cu Nicolae. M-a primit bravul ofițer adresându-mi câteva cuvinte mișcătoare. Uitându-mă în ochii soldaților, am plecat cu convingerea că acest regiment ajunge pentru a ține în frâu și la locul lor mii de bolșevici. Iași, vineri, 28 aprilie 11 mai 1917. Nando a primit azi o delegație a evreilor și le-a făgăduit că după război le se vor da și lor drepturi. Le-a spus că oricine și-a dat sângele pentru țară, fie el creștin sau evreu, va fi tratat deopotrivă cu toți ceilalți. A venit să mă vadă o bătrână doamnă Franțuzoică, cât se poate de nostimă. O oarecare doamnă Bonet, infirmieră militare care muncise credincios la baraca de triaj, unde se molipsise de tifos, dar acum se vindecase și pleca în în Franța. Am decorat-o cu crucea Ordinului Regina Maria, în timp ce ea foarte vorbăreață, în povestea numeroaselei întâmplări. E cu adevărat un tip și îți amintește de vivandierele din vremurile de demult. Salută militărește și nu se teme de nimic. Are în urma ei vreo 3 ani de campanie, a fost luată prizonieră de german la Villeroa în primele zile ale războiului, dar a izbuti să scape. A fost apoi în Serbia, a luat parte la retragerea sârbilor peste munți în Albania pe timp de iarnă și călare, după ce pierduse tot ce fusese al ei. A avut 11 copii, în primul an 3 gemeni, în al doilea an 2 și nu a izbuit să vadă mari decât pe 3 dintre ei și acum e divorțată. E mobilizată pe cât timp va ține războiul și pe încă șase luni după sfârșitul lui. Are o energie pe care nimic nu o poate strivi. Până și moartea s-a ferit o atingă, căci s-a vindecat de molima îngrozitoare care a secerat atâția oameni. La ora 11 a venit să mă vadă Robert de Flair și mi-a descris turneul lui pe front împreună cu Carol. Robert de Flair, 1872-1927, cunoscut autor dramatic și ziarist. A scris un număr de piese specifice pentru ceea ce numim Teatrul de Bulevard și care s-au bucurat de un succes ieșit din comun în epocă, cele mai multe în colaborare cu G.A. de Caiore. Personalitatea sa este legată de istoria României în anii primului război mondial. Din 1916, Robert de Flair a funcționat ca însărcinat cu afaceri al flanței la București. Nicolae Iorga, o viață de om așa cum a fost, Pagina 625. De asemenea, aveți cela de la Vrancea, dintr-un secol de viață. Paginile 109, 455, 464, 468. Se s-a încântat și mi-a adus multe răspunsuri însuflețite de la colonelul francez care scrie versuri în cinstea mea. Flair mă asigură că acel om entuziast n-ar socoti că sunt prea lungi 10 ani de război, dacă ar fi mereu în slujba mea, Flair, bineînțeles, povestea acestea în cel mai hazdiu. Mi s-a adus azi că mi se trimit din Anglia 5.000 de lire sterline pentru operele mele de binefacere. Asta e, în adevăr, o veste minunată.